mestelarik. Era así mora, ¿vale? Marc, eh, azi, zure buruarekin orkestenarekin, uh -huh. ¿bai? Eta kontatu, eh, Vitoriari. Bai. Ni Madrenais, eh, naiz eta hizitezen beste naiz. Eh, 40 urte ditut, eskunduta nago, baina ez dauka numerik eh, informatikoa naiz. Aurrezki kotxa batean lan egiten dut, eh, Vilafranca del Penedesen Oso kirolaria naiz. Astean Irozpalagoaldiz eh gimnasiora joaten naiz eta euskara ikastenari naiz euskal kultura gustatzen zaidalako ez daukat familiarik Euskal Herrian baina etorkizunean hemen bizitzea eh, gustatuko horitzerake. Bai, Baale. amaitu du, orain zeu Victoria, bale? Bueno, eh, eh jaio nintzen, eh, baina Mozkizen bizi naiz e ere lan egiten duelan, e moskizko ikastetze batean, jantokian, bere jantokian eta lau urteko umeekin lan egiten duelan. e eskonduta nago, e urteko alaba bat daukat. e bera ere ikastenari da moskisen eta e Barakaldon, eh, barakaldon eskola bueno, formazio profesional eskola batean egin nituen jardin difanzia ikasketak eta gero eh, ikasketak horie amaitu eta gero eh, praktikak egiten hasi nintzen bilboko hor batean eta han egon nintxen lan egiten pues igual amaru urte bai honetan Hora, ne, Mark, eh, prestatu duzun gaia Bola, Baruso Eta Baile. asaldu gubitoria eh, Nik jaiei, jaiei buruz Itsegingo dut eh, Ni eh, emengo festak Euskal Herriko festak asko ustatz, ustatzen zaizkit eh, Katalunian adibidez eh, festak eh, festak ere daude baina ez dira hain divertigarriak E, hemen MN e, euskal dantzak, herri kirolak, e, bertsolaritza e, gauza desberdinak daude eta beste leku uh, batean e, ez daude. Eh ni haiek e, eh oso interesgarriak dira. E, ni batez ere Goizean ala Arratsaldean e, jaie, uh, jaietan E, ibiltzen naiz um, gauean orainez e, baina gaztea nintzenean bai, orduan bai mm. baina kontzertuak badaude orduan batzuetan uh, gauean e, joaten naiz e, gero trago bat hartzen uh, dut eta eta ohera. Mm. E, e, Katalunian e, Nik akskotan e, Nire herriko jai, Jaietan Kastellers e, egiten dut Kastellers e, e, Katalanako tradizio, tradizio Bat da Eta orain e, gizarte Ondare inmateriala da Aste honetan e, UNESCO erabaki zuen Eta oso publicitate Eta e, pol asko egiten egiten dituzte. Bai. Mm -hmm. Orain, bai. Orain, bueno, no duzu, no? Bai. Oraini kontatuko dizut nire gaia. Es, eh, momentutzua, ah. bai. Eh, zela duzu eta bai. jaietan ah, eh, zer da importantea zure utsez. Bai, Victoria? Bueno, pues ni de bustez gaietan importanteena eh, giroa. zein mm -hmm. motatako giroa dago gaietan. Mm -hmm. Eta gero, pues se e, modtat acolendea, bitzen da. Baina uste dut jai jai guztietan normalean jendea nahi duena da ondo pasatu. Orduan mm -hmm. normalean eta gainera batez ere herriko herriko jaietan eri eritsi a Txikietan txiki, txiki uh -huh. no? e, Jaiak dira Beste Pues diserte, ¿no? Ahora uh -huh. la. Et bueno. Vale, vale. Eh, Vitoria bota zure gaia, ¿va? He estado dusuna oraiz dotako dus. Bai, nire dozuna, ah, es. Gatit, es bai tranqui, estatu... tranqui, Bueno, bai. eh niregaia da mm, Orain, mm, bueno, etxe, a ber, mintzatuko dut ehm sektorearen egoerari buruz, mm hori. -hmm. Orban dena mm, gaur egun, mm, momentu horretan, honetan, eh, mm, a ber, egoera bizi garen egoera ez da ez da ona, ¿no? E, krizia gatik eta jende asko lan gabe geratu dira eta lan egiten dutena e, dutenei bat ere sektore publikoetan lan egiten dutenei e, soldata Gaitzi, bai, ero, ez dira bai. jaitzi jaitzi di diete eta eh sektorea sektorean ba, egoera hau edo krisia ere nabaritzean da. E, nire herrian adibidez herri txiki bat da eta ez da, a ber, girua ez da oso, oso handia, baina dadernaz beteta dago eta lehen. Mhm. Mm pues, tabernak horiek beti beteta zeuden. Eta ni konturatu konturatzen naiz orain e, tabernak ez daude ez daude le, lehen besan besan eh, beste ber, ez daude lehen. Mhm. Mm beteta beste jende ez beteta. Mm -hmm. Eta orduan, e, pues, uste dut, e, krizia gatik, e, sektore askoetan e, nabaritzen, nabaritzen dela. Eta, bueno, e, pff, baja, naiz tabernetan, naiz haltetxean eta bueno dena den mm, em, jende asko igual ez da asko baina jende dago eh, peregoera ez, ez dago ez daela mm, aintxarra ain orduan eh, jende hori haien mm, aien oitu, oiture, oituekin jarratzen dut Eta, bueno, eh jatetzen, jatetxe batean, batxuetan kontso. Ah, uh -huh. um, pues aia da. A ber, eh, eh, zaila da egunzun nahi baduzu egun bat eh ospatze zure nahi espatu, pues ez baskaria edo faria zure la eta joatean bazare jatetxe Bai, bai, tranquilego, bai, bai, bai, bai, bai, urdurita suna gati da, bai, bai, bai. bai. Lagun bat txuekin, nahi bat, buzu, joan, bai. e, pos hori, ospatxera, baskaria, ofaria. eta joaten zara, e, leku edo eguna eskatzera, eta gainera, orain, e, u, e, e ora intzegatik linea oh. momentu honetan bai, neguan, e, neguan, neuan, ba neguan neguan eta claro e, e, eh no lasaten da kontzo urte gabonak goraiko aldidalako orduan ba. bai eta ez da hautak lekurik uh -huh, eta hori ba zeretik da eta orduan ba. krisia bai zela, naik bada bai ba. markes ikusten duzu krisia taberna quien eta Eh, daude edo jende eh? gutxiago izaten da petetan, ta ni tabernetan nik uste dut eh, jendea eh, agian eh, jende gutxiago bat daude baina eh, kaletan ikusten alda beti eh, taberna tabernak eh, jendez beteta jendez betetaz daude beteta daude e eh, Agian ez du hartuko e, Jendeak e, Ez dut hartuko Erreserba bat Baina kriantza bat bai Edo pintxoak e, Merkeagoak dira e, Bat pintxo Eta bai. Lehen e, iru edo lau pintxo bai. Edo afaltzeko e, Ez du Ez du ordainduko Ego gei euro eta orain hogeita e, hamar baina jendea jarraitzen jendeak jarraitzen du e, tagernazta berdan ibili., bueno, orain bukatzeko azken den zaia da ukasue. Eh? hemen eta bai, galdera bat ukaue. Eh? Zer eraman ondartza eh, ondartza ondoko kanpinera? Eh? Bai, elkarrekin joango sarete, bai, kanpinera uh -huh. eta erabakin berko duzu, hemen badituzu. Eh, gauza batzuk eta irudi batzuk, uh -huh. gausa batzuk eta, eh, aportzu ba, bet eta, bai, begiratuz eta, ze gauza, erama eramango e, eraman duzuen edo zer den berreskua, mm eh, komentatu, zergatieak eman, adostu, bai, bai. bai. E, noiz hasiko. Hasiko gar. Bai, bai. Eta, bueno, eta hiru bastertuko dituzue, bai, bai ba, etxean utziko dituzue, bai, hiru gausa bai etxean itziko dituzue, bai? Hiru gausa. Hiru bai, hemen eta 6 argaski da ume, eh? hiru etxean itziko itugar dituzue, ha? Erabaki. Asi eran luekiteko ikusten dut. Importantea da. Bearreskoa da eh. Eta nikuzute dute bai importantea dela eta edo hor no? nillo edo hori, Baskaria prestatzeko mm. bueno, igual ez da ez Baina... da, beharrezkoa, no? porque Uip. izan ere Baskaria prestatzeko igual pues eh, daude ez daki mai, mai bereziak e... Eh, eh, eh, Zua egiteko Eta igual Eramaten baditu Postpoluak edo txizk, eh, Txizkero Ero, Erosoa da e, Naikoa e, da Zun Bai Naiz duzun bai. lekuan txan, txan, bai. Txanda, txanda pasa ah. Bai, Mark bai. E, erosoa, da, erosoa da Zure Zure Ego e, Ego mm. uh -huh. Bueno, bai Da. Nahi baduzu duzu, erabilia duzu, eta afaltze, a, afaltzeko, edo zein gauza egiteko, Onda, vale. eta merkeagoa... Bueno, bueno, depende. Eh, ba, bueno, igual, eh, baina... Es egurra badago inguruan, eta hartu, hartu ahal izango dugu, dugunez, edo dugu, Pues, merke, hau baina merkeagoa izan hau, diteke ondartza ondoan egurra gian pizkazaria bueno, vale, ondartzan, bale, bale baur doan eramango gaseko bero beste gauza eh? gaza amaitzen denean bai beste bat erosia behar duzu eta igual euskalo, igualez dago lekurik apropi lekurik eh erosteko. Bueno, berdien dit. Eramango hiru, eraman, eraman, e, e, e. eraman dituzu eta gero vale, seguru bueno, zaude go, ez dauka dauka zuru bueno. eta sei gauza, zer zer utziko duzu etzean? Eh, sombrilla, ez, ba. da, ez da beharrezkoa ba. e, latak erez. E, edo zein e, dendetan alkitu al dituzu latak, edo zen gauza erosteko?, bueno, Eta, hau zer da? Ah, botikina Bodiki, Botikina oso jarrezkoa da e, Edo zein momentuan ebaki bat eman alduzu al Artu, min hartu alduzu eta orduan botikina beti-beti eraman behar duzu bueno agian bai. irurak vitoriak bai orduan, a beh, irurak a... sombriak ez eh? zer utxiko duzu zuetan ni, Bia? etzean utxiko dut bai. eh, ba hau ez mm -hmm. eh, joez, ze zaia hauek bai Latak Eta gauza horiek eh, Agian supermerkatu edo Denda txiki bat dago mm -hmm. Leku horretan Orduan eros Eros mm, Ditzakegu mm -hmm. e, e, Bai Eros ditzakegu Eta hiru gauza? Ba, hau ere bai, utxiko mm -hmm. Bai, bai <laughs> Bai, ezkenean claro. bai Bai, ezkenean bai A ber, eh, ni eh, bera eh, aukeratu duen duen adostu ah, adostu berko zen bat. Ah, bai, e orrun bai, o... bueno. Ba, zurena, ba, ba zu esanda esandako ados nagoa. Aulatak, bai, eh, sanda, siur, au, latak, vai, eh Eta hirugarrena. hau uh -huh. eska es, Orduan hornillo E, botikina Botikina, ez Eramango dut Ha, bai, utzi Eramango dut Ezen utziko duzu, eh Bai, bai, bai, bai Utziko Utziko ditugu bai. e, la, la zart, zart, Zartagina Latak eta sombrilla e, Etxean Ze, ze e, Ni nahiago dut Eramatea E, era matea, e Z e, da, erosiko, eta sartagiña ek logiko beste eta non, non, non, ver, non prestatzen duzu baskaria zua duzu eta non zapato batean bate batean vale. e, amaitu, amaitu da ez eh?